Випиваючи її настоянку з келиха, він ще не знав, наскільки міцним буде зілля, наскільки сильним може бути сп'яніння. Хімічні реакції протікали надто швидко. Він не встигав регулювати систему, реторти перекипали, його внутрішній гомункулус, його відкрита соль, його іпсе, його чорне сонце раптом здалося несправжнім – плакатом з вогнем, як у казці про Буратіно. Більше не вдавалося вдавати себе алхіміка, чиї помисли спрямовані на досягнення півночі і на дерево пізнання під полярною зіркою. Тоді він не знав, що північ – це вона –